Dobrodošli na tudi kritiški razpravi, kot sem že ob pogabilu v Galilijo umeljila, moramo sedaj izvedeli vsi skupaj zavedati, da je časa nekoliko manj glede na, na prvo razpravo, vsako leto je pač tako, tako da v eh, dobri, ne, pravzaprav v treh urah moramo obdelati tri knjige, s tem bodo imeli še pauzo, tako da bi prosila morditi na neko, točnost, oziroma um, pomerjitev tega prvita dela eksplikacije vseh treh selektorjev na resnično enih 10, 12 minut, da je potem še tudi časa za neko diskusijo, oziroma za vprašanje, ker če tudi kar te zabite, če še vedno potem v tej otvrti debati lahko... Zdaj, mogoče, če predlagam, da se pauze tu zelo omenijo. Saj tri ure je tako blok, ki je naši uh, intelektualni na poni, zmoremo, ne. Ja, se strinjam. Učilji je potreba, ja. da se je nakazala sama potreba, ne? Ja. tem, da, da bi imeli... Uh, potem tem, da smo pa danes prišli noto, da ne bo problem, Ker so, bi ste blizdo pri dnezu, ki treba so prišli noto, um, Začeli bomo, glede na to, če naredimo en nov z, včerajšnjo obravnavno zbirkro, ki Nas je precej razburkala, in um, smo se pustili, in smo se razburkali, tako in drugače, in je uh, debata trajala še dolgo noč. Danes moramo biti pa čisto z umirjenim tonom, tako da kar prosim, branite se negačnika, da predstavim drugo knjigo, ki je pravzaprav Kmigo Iva Dobnika, druga obala, šla je pri poetikonovnih uh, lirah, uh, lirah v Založniški hiši hiša poezije. <tose> hmm. Še raz se bom navezal, najte, kot si se ti navezala na včerajšnjo, zaključek včerajšnje diskusije. pred po zateri, ko sem se z Goranom pogovarjal ravno o tem, da so ene zbirke, pač da ustvarjajo poleviko, ki so same konstituirane tako in vključujejo elemente diskurza. Druge so pa takšne, da pravzaprav težijo ustvarjanju načesa drugega, mogoče ustvarjanju tišine meditativnega, samo premišljanja ali še bolje bi rekel, samo dotikanja in uh, raziskovanja sveta uh, s tem instrumentom, jaz bi rekel, z instrumentom uh, celovite osebe, ali kako bi pravzaprav to lahko urisil. Skratka, uh, jaz sem si rekel tako, da bom s plahim kupanjem začel, da ne, da ne bi povsem Uh, gluhi ostali argumenti po pospusi definicije ali razlage tega zakaj v neki poetiki gre, skratka, da ne bi prevladali decibeli odločnost nastopanja, aparatorično sugestivnost. Seveda ne mislim, da um, bi zdaj moral nekdo, ki pač poezijo ne poezija ne dojema na tak način, ali pa mu je kakorkoli tuje takšno pisanje zahe pa pa spremeniti svojo senzibiliteto ali svoje poglede. Želim pa nekako, da se skuša ali zdaj tukaj ali pa potem po razpravi razmišljati mogoče o možnostih takšnega, da obstaja tudi takšen odnos do poezije, kakršen je v knjigi Ivana Dornika, druga obali. Ta zbirka je, namreč bi rekel, sestavljena iz tako kot prepovedanih besed, kakršne so, ne vem, daljava, oh, skrivnost, rože, solze, celo srce pa tišina. In na vse zadnje že tudi sama niso o drugi obali, je zagotovo že bila slišana, ni, kot je bilo večkrat tukaj, izpostavljeno, kot velika vrednota, ne vem kako je izrazito inventivna, No vse zadnje, o drugi plov bi že Platon govori. Vendar mislim, da je uporaba vsega tega besednega inštrumentarja, ki najboljš nekaterim zdaj ni strahovito zaprašeno, eh, intencionalna in izpeljana z neko pesniško logiko, ki ima, vse po, jaz sosebno pobranju, tako sodim, svojo izkustveno eksistencialno podlago in ima tudi svojo relevanco. Um, kaj pravzaprav je tako imenovana besedna inventivnost? To je seveda stvar, ki se da zelo sistematično raziskovati, da se pregleda korpuse pesniških besedil, ali pa sploh <coughs> besedil v nekem jeziku in se pač odkriva, ali so neke besede, besedne zveze že bile uporabljene ali ne. Lahko je pa seveda tudi kaj drugega. Ne? Lahko je iskanje nekih mentalnih podob, pojmovnih konstrukcij, ki jih običajno življenje bolj težko naplavi, ker so take, da eksistirajo samo v svetu. fikcije, recimo temopesniške fikcije. Takšne besedne zveze, kakšnih je bil recimo poln modernizem in kudi tisto, kar je v delni sledi, na delni sledi ali pa na vezavisto tradicijo, mogoče še vedno je, se pravi, takšni pojmi sveda ustvarjajo občutek nečesa neznanega, novega, lahko tudi presenetljivega, vendar je sveda vprašanje, ne, na kakšni ravni je za to novo, presenetljivo ali neznano. In po drugi strani, na kakšni ravni je znano tisto, za kar se včasih tudi zelo vehementno trdi, da je že znano. Tukaj bom samo eno kratko, nekodoto povedal, ki se mi je pripetila, ko sem na eni tiskovni konferenci govoril o pesniški zbirki svojega prijatelja, Radeta Krstiča, Prijateljstvo sem zelo ponosen. V napovedniku za to tiskovno konferenco je pisalo, da ta poezija govori o smrti, duši, večnosti. Skratka, o znanih temah, ki so že popolnoma poezija so dobna, ne Poezija sodobna, pa naj bi vendar le govorila o čem bolj komplicira. No, jaz sem rekel, da je to pa nekaj popolnoma fantastičnega, da ostajajo ljudje, ki so jim ta vprašanja tako znana in jasne. Šeš, ki je dosti povedal o tem, in da je to upravozaprav ni nekaj posebnega samo v svetovnem svetu, ampak absolutno v apsolutno v svetovnem brilu. Kaj je tisto, kar je znano? Pri teh stvarih, čim smem tako reči, Znani so lahko načini soočanja, znana je so dikcija, znani so lahko metafore, ki se v tem uporabljajo. In razumljivo je, poezija na neki način živi iz tega, da išče, ne samo išče vedno nove izrazne, ampak se ob, kako bi rekel, pesniško relevantno soočanje s temi temami vedno novi, izrazi nekako rojevajo, ampak da bi pa prepoznali novost ali izvirnost ali pa relevantnost takšne poezije, je pa seveda najprej z vsemi temi stvarmi treba biti v odnosu. To je tista znana o problemu preučevanja religije, o katerih je oto, pa še odrug, recimo, dobro pisan, da je dobro piso, ne da če nimaš raziskovanja, potem zelo težko o tem govoriš. In zdi se mi, da je tudi pri poeziji nekaj podobnega, ne, da so te kritiki, ki se usmerijo na, na jezikovno površino, na uh, znanost ali spričanost ali pa frekventnost, uh, besed in besednih izvez, ki so uporabljeno kakšni poeziji, da niso usmerjene na tisto dogajanje, iz katerega takšna poezija nastaja. Ne pravim, da seveda je zdaj dovolj uporabiti te čudežne zaprašene besede in se potem kar nekaj zgodi, to zagotovo ne, ampak zdi se mi, da je pa hermeneutično pošteno, če se upošteva takšna osnovna nastrojenost. Avtorja? In šele potem je kako bi rekel, sodba o tej poeziji lahko relevantna ali ne. Skratka, poeziji Ivana Dobnika gre za neke postopke, ki so bistveno manj cerebralni, kot pa so bili recimo, tisti v zadnji zbirki, ki smo jo obravnavali, kot v precejšnjem delu, zelo vidne in priznane sodobne poezije. Tej poeziji gre v osnovi bolj za izkušnjo, ki jo je en globinski filozof Erich Neumann imenoval izkušnja enotne resničnosti. Skratka, za besedno artikulacijo neke izkušnje, povezanosti, presničnosti, ki nekako ohranja, pa hkrati presega notranjo in zunanjo izkušnjo hkratka ki zunaj psihično in psihično um, povezuje ali preliva z vsemi orodi, da tako rečem, ki jih ima pesnik na razpolago. Ta oblika um, izkušnje ne, predpostavlja neko recimo, temu zavest, pa nek, nek horizont, ki je bistveno manj jasno osvetljen, kot pa je pri recimo, bolj uh, fokusirani zavestni dejavnosti, je pa zato pač širši. V nekem smislu je ta svetlova manj jasna, manj ostra. Zato je na nek način to, kar se v tej poveziji izgodi in pove manj uporabno izven pesniškega življenja ali doživljenja, je pa zato širše. In se seveda dotika nekaterih stvari, ki pa zagotovo so najbolj splošne. Se dotika teh najbolj splošnih stvari bolj neposredno, in na nek način tudi bolj intenzivno, kakor pa že omenjena bolj cerebralna poezija. In Ko to govorim, hočem reči, da je va tudi takšna v nekem smislu tradicionalna poezija svoj raison svoj smislu svojega obstoja. Ta izkušnja tako se mi dozdeva ne, po načigih razmišljanja, ki Se mi ne samo tukaj, ampak jih nasplošno tudi srečujem pogosto, se bo zdela najbrž idealizacija, nekakšna edila. Vendar je um, to po mojem neopravičeno, ne če skušljamo bolj natančno razmišljati o tem, kaj je izkušna enotne resničnosti. Ta je namreč vedno hipna ali pa kratko trajena. Ta izkušnja te resničnosti se konstituira in živi relativno kratko čas, saj večinoma, kar pa ne pomeni, da v svojih posledicah povsem ugasne. Vendar tisti izkustvo, kaj pa vem, te big picture, večje slike sredače, čeprav mogoče slika, ni najboljša primera, ker je tukaj za to, da je človek sam deliti slike, Uh, ta izkušnja je v bistvu kratka, ampak razsvetljujoča. No, Neuman je razsvetljujoča. Malo vam suha usta, pa ne artikuliram. Neuman v tej svoji knjigi Ustvarjalni uh, uh, človek navaja tudi iz zapiskov Dostojevskega, misl, da je tudi cel roman, je dolg roman, v bistvu nastaja, esencialno nastaja iz takšnih izkušenj, ki se seveda potem artikulirajo skozi mesece ali celo leto, ne? ampak tista, kaj bi temu rekel, inicialni eksploziv ali pa tisti zametek, pa hkrati tisto sidro je pa v konkretni izkušnji. Uvidi v, v dobnikovih izbirki so skrati krhki, ne? bistveno krhki, in uh, zahtevajo, seveda, tudi v resnici ne? neke vrste, uh, bi kar je rekel, nekaj vrste pogum odbora, mož pogum tega, da si biti tudi naiven ali neposreden, vsaj v svoji intimni izkušnji. Kar je pa težko, ne samo zaradi velikih socialnih standardov, ki v kulturi temu niso naklonjeni, ampak še bolj zaradi tega, ker se v tem stanju bolj jasno človek zave svoje temeljne neutemeljenosti, kako bi rekel, svoje ne Svoje prigodnosti, ne? pa pravzaprav na nek način prigodnosti, kontingentnosti vsega, vsega kar je. Bolj kot v posameznih pesmih, se mi je zdelo pomembno povedati nekaj o tem temeljnem razpoloženju, ki spomene, sploh omogoča. Tako bi rekel, relevantno branje, in pa tudi pogovor o tej poeziji. Pesmi sicer niso zelo močno individualizirane, vsaj jaz jih nisem tako <coughs> videl. So bolj ali v prostem verzu, čeprav v zelo ritmiziranem, prostem verzu. Pričemer, pa moram reči, da ta ritem ni samo zunanji, ne če bi ga merili metrično, ampak saj pri ritmu v bistvu tudi zato gre, gre za konsonanco jezika in podob in misli. To je pravzaprav tisto, kar kot neka v bistvena enost, na preenotnost celotnega pesniškega izraza deluje. Boljši uvod ne, v to poezijo bi bil, če bi prebrali naprimer eno posamezno pesem, ker sem rekel, da Ne, da vse govodijo bi bojiste, sploh ne, ampak eh, niso tako zelo močno individualizirane. Bojše je bilo, če bi imeli čas in bi vsi pač si prebrali eno pesem, ki bi jo potem glasno prebrali in na podlagi tega začeli eh, razpravo. Čeprav bom rekel to, kar sem na začetku, mislim, da temeljna eh, naravnanost te poezije ni toliko, da bi izzivala razne misli, čeprav jih zagotovo bolj, um, ampak bolj v tem, da, da vzpostavlja tišino in kliče neke vrste predahu. ne samo predahu, da se ta predahov misli, kaj je včasih še posebej pomembno. Um, da, pa mi ne bo kdo učitelj, da nisem kritično bral te zbirke, moram pa reči, recimo tudi tukaj vse dve uh, slovnični napake, nevajs, <laughs> je česar ni zašlo. Ja. <laughs> tudi, <laughs> tukaj tukaj tukaj, to boši, česar, jaz, je. Ampak tudi tam si oseba, ne vem, ker jaz pa tle se sprašujem, če dovoliš brano oprosti, ko za potem v prejšnji zbirki, ki je bila tudi obravnavana na Brangrio. Imel pač popolnoma enakosni takmo, tako da jaz mislim, se da tle je ni. Kaj, še spomnim. Je, ja. Tako da mislim, da tle je gre za nekaj drugo. Boš kasneje ali bi zdaj takoj? Pač je neka oblika, ki jo po svoje zapisujem, ne. Zakaj bi morala biti vedno velik dobro, kot si sama rekel, slonica, sem tam se sopravila, ne. Primer je Tomaš Adam, ki ne dovolji popravljati svojih verzor in tako naprej. Uh, jaz sem pri, uh, pri vseh prejšnjih zbirkah imel več upravk, ki uh, so to tudi zlovnično pogledale, ali potem mi recimo pesim ni več funkcioniralo, tako kot bi pri tem mojem prvem zapisal, tako da potem te stvari spuščam, če tudi so mhm. recimo odjavrali v tem smislu. Tako kar je vprašanje o to vrste otroška. Um, Tako, da zaglaviš pač v neko... Recimo, močte. Ne, pač ...to idejo in potem si želiš, da to... Drugo, pa je vseveda, še te stvari tako zelo motijo. Zdaj, da si očitno zdrznena. Tvakrat. za vezite, ja. Mislim, uh, zapomnila sem si, zato ko so takrat, uh, kot prašen, pa pač nismo šli v take de, detalje. Ne vem, če so to zdaj detalje? So. Tega nisem bral, ker sem rekel, Jaz sem se tako uveljavljal in tem, da se to nekako tako dojema v eni opoziciji z uničenim. Jaz nisem bral, da nič, kar bi zašlo ali kako da Če pa to tako namerno, in mi je pač vseeno, da pomislim, da se ti zmontirajo. Če se ti zmontirajo, Če ne ustaneš pri tej sloničnih ja. pravilnosti. No, to da vem se tudi tako ko se tle pojavljajo, da tle pa apsolutno ne morej samo za nek zatiklja. Uh, boš dobil uh, Ivan besedo. Uh, eno vprašanje še za Ki si tršim, ni A, ja, Ne, ne se, ko se, si se posledila, si bil tu, sem se povej. Ne, ne, ne, <laughs> ne no, če smo pa že pri tem, mislim, da vendar je šalo molo jezik, drugače konstituirani, bolj funkcionirajo ti odstopi. To je prosim, mojo vtisne, pa kot, da ne bom doreku, da zdaj pa ne kritično se berem, tisto, kar mi je blizu. Uh, jaz sem omenil v tem zapisu, ki je bil uvečjev, pa vem, so to vsi brali, tudi v bistvu, oh, metaforičnost te poezije, ki pa ni toliko v iznajdevanju, ne vem kako, zelo nenavadnih ali novih metafor, ampak v, bistvu v tem, da celoten jezik pravzaprav deluje, ne, mehko deluje kot neke vrste metafora, metafora druge obale, o kateri na tematski ravni govori, ne, in gnanosti k tej drugi obali. Ja, vedno rada malo povprašam o neki umestitvi v opus. Glede na to, da gotovo Dobniko opus poznaš, gre za autorja pisanja, poskusa izpisanja ene knjige, ali je druga obala v čem zelo radikalno drugačina. Na no, žalost nisem tako dobro posnovajalcem, da bi lahko kot v, v tem govoru, ampak jaz neko isto, isto trip, pravzaprav čutim boljermansko svojo pesnikov pisavo, s tem pa nočem reči, da se obsesivno ponavljam, ampak je to v pulzirajoči naravi te izkušnje same, ne, ki je pač takšno, da, a, To ni stvar iznajdevanja, ampak je stvar, recimo, temu življenja, ne? Stvar življenja ki pač potem zapis, skuša slediti, in se mogoče niti ne ukvarja, vsaj prosim, da jaz bolj po sebi, govorim. Ampak nikčej ne iz svoje lahko izkočiti. V bistvu, ne gre toliko za tvoje je iskanje postopkov, opisujem to, ampak za odzivanje no, na to. Kar, kar se na nek način ti dogaja, ali pa to, kako se dogajaš in poskuši cim bolj, um, cim bolj sugestivnega prerosa no, tega samo dogajanja. Večkrat si uh, omenil izkušnjo, en, izkušnjo enotne resničnosti. In je če vsem stanem zelo razumljivo, če ne govoriš in kaj ne izkušnja. ker mislim, da si se veliko nanašal na nekam te fizično vprašanje, ki se jih potem mogoče malo zelo povšaljeno podelil v kritično, v kritično pregled in predseb neke tako imenovane uveljavne zasedobne poezije. Tako, zdiš mi, to je mogoče prehoda ob točba, da se ti ne zdi, oziroma, kaj gre s to izkušnjo, kaj gre s to izkušnjo? Kaj pa če se je v kriju, kriju najprej mogoče notne izkušnji enotne resničnosti. Ja, no, to je pa sveda maldolga dolga zgodba. To je kot rečeno ena knjiga historiarnična Elth Norman, ki je v bistvu fil, psiholog, jud, judovski psiholog, jungovske tradice in to izrazito ni metafizika, ne? ampak je pravzaprav prebliže, če že govorimo o filozofskih ali pa teoloških terminih, bliže panteizmu pravzaprav. Uh, gre za to, da v, no, na različnih področjih umetnosti, ne samo v poeziji, tam predvsem v primeru uh, Trakla razgrinja ob posameznih pesmi, je to ampak tudi na področju moderne ali pa klasične likovne umetnosti, Govori o tem, kako neke forme, ali jezikovne ali pač, ne vem, v marmorju, uh, spajajo fizično in recimo temu semantično ali psihično v hipno izkušno enotnosti, kjer se posamezne komponente, ki jih sicer ločeno dojemamo ali izražamo, se v bistvu ujamajo. Ne? Se v bistvu, ampak to je, seveda, izkušnja se hipno pojavi, resnično se notno pa po tej, tem nauku i tako obstaja. A pa gre v bistvu za, za razširjeno zaklopko mm. eh, spoznanja, spoznavnega aparata ali pa izpustilega aparata. Kako je pa zdaj to v posameznih pesnih, bi mm. pa se da mora analizirati v posameznih verzih? In to mislim, da je tudi najbolj pomembno pa jedino primerno v poeziji, da se ne povzema, ampak da se zgrinja posamezne metafore, tako v literarno-zgodovinski perspektivi kot v drugih perspektivah, da se njeno popolno posebnost, ali pa popolno posebnost te neposamezne pesmi pravzapravo oriše. Imaš mogoče, pri kateri je teh pesmi to pripravljeno? Ne, prav posebej pripravljeno nima, pa tudi predok, če bi Zdaj bi rabil tri šetarture. Zato, se Potem pa mogoče tisti moj drugi del vprašanja počakajmo, če bo se izostal tudi komu od drugih dveh selektorjev ali pa iz publikum, da ne bom jaz uh, z mojim delom predobo z Vprašanje, Pa dve kar posila Jerneja, da poda svoje gledanje na knjigo Druga obala. Ja, mislim, da je kar podobno brane tomu. Uh, mož z malo ampak podarki. Uh, ne vem, na no, mene je tukaj pri tej zbirki zelo uh, presenetilo ali pa mogoče tudi navdušlo kako je novita, je. Ne? Tukaj se mi zdi, kaj? novita. tukaj se mi zdi skor nesmiselno ukvarjati s posameznimi pesmi. Uh, se mi zdi, da je to, torej treba brati od začetka do konca najbolj uh, v enem škosu, no. uh, Ker, bom reči, ko sem začel obrat, štiri, pet pesmi je trajali, da me je nekako na potem, ko sem prišel do konca, sem bil navdušen, no. Uh, se mi zdi, da zadeva bi čisto lahko funkcionirala, kot ena sama pesem, katere deli so pač to, katere kitice so recimo to, te posamične pesmi zbirki. Uh, in... Bi rekel, da res izraža celotna zbirka eno samo recimo, temu štimungu, te druge obale. Zdaj, ne vem, jaz, tukaj mene ta druga obala takoj napeljuje na neki onstranskega, tudi metafizičnega mogoče. Um, ampak, ja, mogoče pa res ne nujno, da je to tako. Um, Verjetno res lahko govorimo tukaj tudi o nekem panteizmu. Um, mislim, da ta druga obala tukaj pravzaprav pomeni mogoče nekaj ne krhkosti, ampak nek neko trdnost, po kateri si prizadeva subjekt. Neko trdno, trajno si ki ga išče, ja sem, recimo to v čisto na besedni ravni, oziroma na motivni ravni, uh, Tukaj v celi zbirki ni absolutno ničesar sodobnega. Uh, mislim, da enkrat se pojavila neka cesta, enkrat sodobnega. se pojavila... Sodobnega? Ja. A misliš, iz urbanega sodobnega sveta? To bolj urbanega, ja. Sodobnega uh, v stilističnem smislu? Ne, ne, ne. ne. Uh, ni uh, absolutno naprej ne, ja, urbane motivike. Enkrat mislim, da se pojava neka cesta, potem je nekje neko mesto, ki je pa pisano z veliko začetnico in tudi deluje bolj kot neka prazna ruševina. In, no, potem v zadnji pesmi se pa to sklene z nekimi naplavidnami ali ostanki računalnikov in latino. Uh, se mi zdi, da tukaj gre ne, za en zelo mirujoč, zelo trben svet, uh, ki pač, ja, vrjetno kot druga obala predstavlja neko pozicijo pa tekoč mu v svetu vsagranjosti in si pač tukaj subjekt si prizadeva a pa no, nekaj prizadeva, pač nastavno piše v tem kot v nekem, ja, kot v minljivega in razpršenega mu to pač predstavlja neko tako enotnost. Ja? Jaz Barbara. Ja, se prekučujem, da bom zare izpadla kako kakršna ja Dranka Jura z X faktore, ampak ne, se zbi, ne zdi, se mi pač v redu, da se vrednost enega pesnika upomeje na, na tem da je pač um, nekdo drug ni pesnik, ne, Cimo pač če je bila taluzija ta na cerebralnost uh, oziroma cerebralne pač dostoke. Jaz tudi tukaj ne zaznavam um, um, krhkosti, ampak zaznavam neki uh, obratnega kot krhkost, Recimo, če se pač povrnemo na včerajšnjo debato, um, pri tajem kraju čutim veliko večjo krhkost. Um, mislim, da um, pač, pač omeniti samo neki citatov, ki uh, pač pobijajo tezo, da je tukaj za krhkost. Uh, Neukrotljiva silovitost, hitiš v letne čase in se vračuješ z njih poln ljubezni, neumrljivo sanjaš. Vse se širi z radostno milino novorejenih živali. Skozi smrt se uspenjaš in skozi rojstva se bližaš. Stopiti iz hiše, stopiti v svetlobo. Kamorkoli kamrkoli v bistvo pogledamo, nakerku li levo pogledamo, celo smrt je tukaj premagana. Tukaj pač imamo, um, imamo um, smrt in negotovost. Mene je pač, um, prepiralo, da, da se pač, tako kot je že eno je pesmi se prelivajo v drugo. Gre za kontinuiteto, ki jo je treba poštevati. Um, ampak pač tukaj ne umem, recimo, prehod med prvo in drugo pesmijo, uh, ko sem se v prvi pesmi sprašovala. Um, Nekaj se v bistvu nanašajo števila, ki so pač tukaj omenjena, dejansko nanašajo na mitološke realije, ki so, na um, um, so neznane, ne? ampak v drugi pesnik, pač pesnik razloži, da, da gre za umirjeno tipanje za pokrajanje neznanega znanega sveta. Mislim, da je to zelo privilegirana pozicija, Um, ko si v neznanem um, zlo miran. Um, tukaj jaz v bistvu mislim, da gre dejansko um, za nekaj obratnega kot za, za prvkost. Um, um, prav tako se ne bi strinjala z analizo, da, um, da v bistvu tukaj ni um, besedne inventivnosti. Ehm, um, sploh, sploh pa v bistvu pač stopek frekventnosti besed ni relevantno za poezijo. Ampak, um, mislim da Ivan Dobnik um, z razliko debatuje o čerejšnem občerajšnj zbirki upošteva vse procese moderne modernosti v poeziji. Dobro jih zna Um, in, um, in jih tudi pač uh, uporabljam. Um, vendar pa um, se mi zdi pač, uh, da jih uporabljam tematsko, vedno v, uh, v vidu um, optimistične, um, optimističnega obzorja, oziroma da je... Um, bolj konkretno v tej zbirki um, nepremierno bolj prisotno rojevanje kot uh, smrtnost. Poleg um, um, tega um, je ena od um, stalnic Dobnikovega pisanja, po mojem mnenju uh, beseda Zavetje celo v kraji, ki so neznani, ki so uh, popolnoma novi, kjer, uh, kjer v bistvu... To, to je, ne vem, pač jaz tudi oksimoronično uporabo v bistvu, tega zavetja. Uh, ne, vrnila smo se v zavetje neznanjih dreves, torej, če se vrneš, ne, zavetje že samo po sebi implicira uh, familiarnost, domačnost nekega sveta, krati je pa pač v bistvu povezano z, z neko neznanostjo, torej z nekim velikim zaupanjem um, in um, to, da je varnost ilustrirana z neznanjem, um, se, um, se mi zdi, da v bistvu sporoča kot poetika um, nekaj Ne vem, jaz, jaz res imam težavo s tem, da bi to imenovala krhkost. Um... Dovoriš samo eno vprašanje, oziroma rada bi pojasnila, kaj pomeni, da se ta poezija da, da uporablja, kaj si rekla, modernost? da je modern... ja, moderne postopke. Moderne postopke, ja, no? to če mogoče. Ja, um, mislim, da je to zelo kompleksno vprašanje. Um... Ampak um, gre recimo za, um, za nerinearno uporabo jezika, za mešanje pomenskih polij, za paradoxno uporabo um, pač realnosti in, in um, pomenov, za, um, za parcialno v bistvu, obravnavo klišejov, um, za fragmentarnost, um, različne stvari, ki so pač lahko uznemirljive v sodobni poeziji, uh, mislim, pač ki so se uh, začele v veliki, v veliki, raznolikosti, pač um, razvijat potem, ko je pač, poezija razbila, uh, razbila v bistvu um, sklenjenost pričakovanja Si želela še kaj dodati da če bi povprašala javnost? sem, ja. bi sam še to rekel, glede te krhkosti, pretratnosti, nisem kotel v bistvu tukaj zelo oponirati. No. Se pač mogoče malo ne spametno superš pač na to besedo, na to krhkost. Ker sem tu pozila. Neslobo krpki tudi pomeni, da očitno se je sem tukaj jaz znova pač znavo, pač trdnost tega, o čemer se govori, tem ko samo subjektu, sam subjekt je pa tukaj definitivno zelo odprt, zelo občutljiv. Tukaj recimo mogoče zelo ranljiv, se pa zelo odpira temu, ne, Tu, tukaj pa definitivno, lahko tudi o ko krhkosti konc koncev govorimo, se mi zdi to narobjeno. Ja, samo pač ne bi zdaj izključila... Nipa ni v to bistvu, svet, ki se kruši. Ne, ne bi, ne bi izključila pač, da je krhkost pač, bi rekla, domena, samo bi rekla nekega tako pojzije, ki pač ni cerebralena no, recimo v tem. Dobro, se zdaj to je bilo razumljeno, Pr prosim, bramite za komentar. Ja, jaz sem tudi po rabotu obbesedel, pa mi je zelo žal, ker je to eden najbolj kliščejo, ki mi grejo najbolj na jetre, ko se govorijo o kvalitetah modernih, ko je zelo krh. Ko sem govoril o enotni resničnosti o te erfarenke, edvirke, je ne v pesmi sami, ampak pesem sama, ali pa uvidi vidi, iz katerih pesnik dela pesem, so naprem toku siceršnjega življenja hipni in v tem smislu minljivi, ne, v tistem tisti zavestni intenzitet, ja bi temu rekel, ne moraš ustrajati permanentno, ne, Skratka, ne gre za neko razsvetljenost, ki bi te držala, ves čas ko moraš jasno delati stvari, ki uh, torej to da zaklopko klopko izpustno ali pa zavestno zapreš in zožeš svoj pogled. V tem smislu, vendar da delujejo potem ali spomin skoli, kakor poleže, to sem potel povdati. Je pa res to, da pa izkušnja, ki se to, kar prinaša, takšna izkušnja, pa je seveda občutek neke, mogoče globoko občutek neke smiselnosti. To pa zagotovo, mogoče se to premaj povdavi. Mogoče prenapredamo besedo še avtorju samo, vi kdo? da da. Ja. Zdaj, ja, jaz mislim, samo pesničko odbirko zelo slabo poznam, tako da se bom bolj navazala na odbranetovo izhodično eksplikacijo. Moram reči, da se mi zdi zelo fino poudariti to, da nekje vseglih obstaja ali pa se vrača potreba po tem, da bi si poezija pridobila upravičenje, da govori o stvarih, ki so Pa zdaj, mogoče opletati s konceptom metafizičnega se mi zdi skoraj malo škoda, ampak v stvarih, ki še vedno obstajajo je eno vprašanje, ki se pojavljajo, kljub temu, da jih je po vlak, potrebe po nenehni in mislim, diskruzivni in kognitivni inovativnosti. In, in se mi zdi, um, mogoče glih si izboriti malo prostora za to, da se lahko reče stvari kot druga obala, čeprav Mislim, ne glede na to, kako se to sklada z estetskimi pričakovanji kogarkoli. Zdaj si mi, da je to zelo fajn. No? K, predvsem zaradi tega, ker se misli, da se je pač tudi sama inventivnost v svoji inventivnosti na en in določen način že iščrpala. Tukaj, samo mhm. Še krak komentar. Potem bo pa po kar autor je prosila. Maš, besede je tvoja seveda za... Vse, kar si bil izvan, tudi če želiš, od tega kaj povedati. Hvala za besedo. Ne, če to bi o tem tako brez besed ostal, ker po svoje je ta nagibnost sodobnega človeka, ne samo poezija, pa pesnika, kritika, in tako naprej, se mi zdi, predvsem perverzno, da mi o poeziji sploh debatiramo, namesto da bi jo brali, ker je pod svoji najgorji naravi to svet intimnosti. Ne, z, moja poezija zagotovo je naravnala v to smer. E, če bi e, se samo na to zbirko svojo, drugo obalu, navezal me je krep za en zelo velik paradoks, kar, e, kar bi moral vse čas povdarjati. Ta poezija temelina paradoksu. Paradoks druge obale je ta, da ta, kar je tudi odnej že se mi je dobro nakazal, ni e, nekaj meda fizične v nekem svetu, vdalenem od nas, ampak je čum <tutim> in to je moj napor vršča skozi vso poezijo. Ta metafizika ni nekaj ločna od nas, metafizika je tu del nas, zato je tudi da se mi zdi o tem premišljava o tej enoltasti, recimo o ene, kar je pravzakor tudi pri Grkih že zelo močno, vsekakor je pa drugo obvada tem pojem, pojem v indijskih filozofiljih. Moja orientacija je zelo vezana na vzhodno filozofijo, zaradi tega mogoče tudi veliko močnejša prisotnost mhm. narave skozi to moja konkretna spirka. Pri tej, recimo, krkosti predljivosti, občutivosti, jaz bi mogoče bolj rekel izpostavljenost, ta drznost, s katero se ti upaš soočiti, s, s katerimkoli dejstvom realnosti in o njem pisati govori, ampak seveda ne način, kot mogoče govorim nek pesnik, ki je angažiran na glogač način, ki je operira z nekimi konkretnimi besedami, ampak ja, mislim, da tudi ta angažima Eh, ker govoriš z jezikom in metaforami, eh, ki kažejo na neko eh, eh, na besede, ki jih je tudi brano vmeno, ki so v toklad v poeziji že bile uporabljene. Eh, Sovze in tako naprej recimo, no, če pa tu ne gre, je sploh ne gre, ker odvisni so po tem konteksti. To. Eh, in ta zbirka je pač pocelota tako narjena. Ne? To pomeni, da sam gradim še na eni stvari, ki se imenuje kamije v svojih dnevnikih, opisoval namreč za rekognesans, se pravi za prepoznavanje nekega ključnega, trenutka, momenta v čist univerzalnem smislu. Krati pa so pa to čist konkretne stvari. Skratka gre za neko stanje, razpoloženje, ki mislim, da sem ga skušal v, v to knjigo. Skratka je pa knjiga eh, sicer bila v prvotnem lakopisu neprimerno bolj obsežna eh, in je tu zreducirana na ta svoj minimum, zato je tudi potem očinkujem. to sem želel, da je enotna od začetka do konca. Ta prva pesem mogoče pa, kot si sama Barbara, zelo izstopa, ker je bila napisana predvsej predostavljena in je nekak Aha. inicijacija celotne zbirke, ne, nekakšen tudi erotičen vod, ne, ker tačno tudi je. To bi samo čiste, čiste kratko. Še kdo? Ne? Da mi pojati ne budem. Še, mislim, še od vas tudi kdo za dodat, drugače bi vas vprašala, ali gremo do druge problemne zbirke, ali potrebujemo pet minut, ampak res pet minut, tako zapravi pravi, da počastnemo tudi zborej ta pauza. Ja. Jaz bi samo pač dodala, da, javim, neki, pri... da, da pač, um, tukaj je nekaj zelo inventivnih uh, um, stvari, in pač bolj kot um, bol kot v bistvu um, um, nemektivnostmi v časih pač um, moti splošnost oziroma nedoločljivost, Primer. Ne? Um, ja. um, pač kjer v bistvu ne, ne veš, um, ampak nekatere stvari so pač, zelo um, ne vem. Barbara, veš, mogoče bi te res spostila, kaj je zdi ta zdaj ta nedoločna, zdi se mi res zelo široko to lahko dojeto, ne? Če je nekaj nedoločno, verjetno samo po sebi ne more biti slabo, ne? Res, nagoče, da dam pač, um, da dam kar primera, ne? Um, inventivno se mi zdi, recimo, um, prav se je nabral na jeziku, umljiva ga, ni še petač, v spesi zelo inventivno. Tem, ko ali je to petje, kar prihaja z neba, ali pa iz radosti potuješ v neke nedoločile okrajine, to se mi zdi pa pač manj inventivno, um, ali pa, ne vem, na obalo padejo drgnine časa, to se mi zdi bolj inventivno, kot pa, pa sanjaš med omavne trave skriti. Kaj mogoče še o te nedoločnosti? Ja, samo tukaj še nekaj se mi zdi, da je pač podaš, ne, kritiko tej nedoločenosti ali kako si rekla, bi, kako se kaj je to pomeni. Kaj je to misliš? Veš, kako po mojemu tudi več povedalo ali pa nam sem pač jaz tukaj res govorim samo peč o konkretno o, je, da je vse odvisno od konteksta, ne, o, ampak kaj da Kadar imaš pač v kontekstu občutek, um, uh, da um, ne veš, ali pač bereš Dobnika, ali bereš v bistvu um, nekaj drugega, pač to se mi bi... No, ampak glede pa se moramo strinjati verjetno da tudi katerokoli knjigo bi vzeli v roke in brali po tako, ne vem, dve besedni izvede, eno vrstvo. Jo, lep se, pač je skruzni moj, <laughs> je. Se Zdaj, nekaj svojih sedmih povidev, um, ker mi to pač v poiziji pomeni. Razumem, razumem, ampak ne me ne rob razumeti, ampak res če, če imamo teh nekako deset minut, pa imamo vrane še za nekaj povedacim, mi zdi, da res zdaj ne bomo šli iskati še primere in motivnosti v jeziku, zakaj je pravzapravljati ja, potretiška razprava. En del je pa v redu. Ja. Ne, ne. To se ne je bila pa ne, ne toliko pač, ne vemem, doblikovsko. Zgrajevanje in tako naprej. Prograjevanje ni nič posebnega, kar se že samo sama, da je v bistvu od konteksta, da so v bistvu na posamezne besedne zveze. Ker takšen način branja, ne pa interpretacije, kojem je živelo posamezne besedne zveze. Mene spomni na tiste sfote, ko jih imaš za NBA, Ligo bošelj, ki je najbolj atraktivna zabijanja, kaže, ja, ja. ki so vsa možnost že bila videna. Ne? In se da ni na neki tekmi nič posebnega, mm. ampak če gledaš tisto tekmo, pa za nekoga koga navijaš, ja, ja. je pa tudi dosti atraktivna poteza pač funkcionalna in nekaj. Tako. Zbi, ne, to se, se strinja. Druga je pa, glede zavetja v neznanem, ne? Jaz se v tem spomnim ene fjajne burlerove pesme in krozi, ki jih dobro poznaš. Že, eno so, da žar doplujejo po moru, dolgo časa in vsi so nojevoljni naladi, pa tako imajo dosti zagledal končno obalo, nekaj trdnega, zanesljivega. In prav nakonc vsi so uskrikli, končno, in jaz pa sem uskrikli, že. Smo skratka že prišli Tega prelevanja, skratka, gre za peč, rekao, drugo, drug modus doživljanja samega sebe in sveta, ki je zvezan s permanentnim stikom, z neznanjem, jaz bi temu rekel, tudi vseh možnih pomenih vesele transcedencov, ki je zdaj zelo širok, povem pa, itak ključen, za katerega jaz mislim, da jaz gledam tako Ti pa še kdo pa gleda malo drugačno pome. No pomeni ga, me, jih, jim izkušen, jih, pri tem pripisujem, ampak mislim, da je pač to res oksimorom, ne. Lahko ti to ponudi, pravzaprav, ti je neznano do much habitus. Hmm. Zdaj bi pa mogoče, predno gremo res vam prosila, avtile mamu, pa verjetno bo bral pa bomo slišali mi bo interpretacijo, če bi brane. Uh, eno pesem prebral, pa zapličujemo ta del okrogljim zem. kot pa ta čast? Zde, da cest cest tako, tako se mi zdi, da je bilo... Jaz se je to ono, jaz ne pristam. Spodoblj yes, you know, no. no, no. no, no, sem, da je Ti sam določki. Ne, <laughs> da Jo vse, kar premika obrobja. Tu je vrt, ki te hrani in so sledi usnic, ki večno drhvijo, od zvsta. Tu so kopja, ki letijo skozi pomišljijo. Ti, čisto druga cvet na snegu. Hvala. Torej, čez pet naredim.